Gelefde is, ons gaan voort uit 1 Petrus met ons skrifleesing vandag. Ons kom vandag bij hoofdstuk 3. 1 Petrus is redelijk aan die einde van die Nieuwe Testament. voor in beharing ons die boekie van Judas en dan die briewe van Johannes en die oorde krij ons Petrus. Die eerste twee briewe, die eerste brief, die eerste algemene brief van die apostel Petrus, het 5 hoofdstukke. Het kom net na Jacobus dat is wat ook geskou word as deel van die algemene brieven. In die gedeelte skryf die heren, dier sy apostel, dier Petrus, aan die gemeentes in Klein-Asië, dat daar die stadiumswaar vervolging ervaar het. Baie daarvan was maar gewone huiselike omstandighede, bijvoorbeeld ons het verlede week gelees, van slawe, en hulle eienaars mishandel is. En die heren geef hulle perspektief wat, ek wil amper sê, asemroge is, wat jou asem wegslaan die ding, dat die Heere die genade skenk, dat die kind van die Heere, sy zwaar krij soe kan aan toe. kyk ons na hoofstuk 2, soos net weer die hoepale inslaan van verlede week, en antwoord dit vir my die vraag, hoekom? Een van die eerste vraag wat mense vraag, wanneer daar leiding oor hulle pad kom, wanneer daar zwaar krij is, hoekom gebeur? Hoekom het God dit toegelaat, en die slaaf kon makkie van daar die tijd gepraat, dit moet God het toegelaat, dat my eienaar my soe mishandel, En die kan kant sê die heren, as jy een slaaf is, en jy maak droog, dan kan jy baie keer jou verdiende straf, maar weet jy, as jy op onrechtvaardige manier gestrap word, jy het net goed gedoen, en nou kom jou baas, en hy slaan jou in die Griekse woord, wat hy verbruik word, en slaan jou met die vijs, in daardie tyd kon jy slaaf, jy moes hom vergoed, as jy bijvoorbeeld nou sy tand uitslaan, en ons daarom bedraag jy wat ek al wat jy vir hom kan gee, maar jy, jy kon enig iets met jou slaaf doen, jy kon hom net nie doodmaak. Maar nou sê die heren, as jy waas jou slaan, jy verdien dit nie, gebruik jy in vers 19, hierdie 2, en in vers 20, hierdie woord, sê vers 19 van ons 2, want dit is genade, as iemand terwille van die verwete voor God, leed verdra hier onrechtvaardig te leid, sê dit ook in vers 20, maar as jylle verdraad, want dat jylle goed doen en leid, dit is genade by God. Driekse woord hier beteken, dit is jou geskink, dit is sien, dit is a gaaf, wat die Heere vir jou geef, dat jy leid. So die, die antwoord op hierdie vraag, hoekom gebeur het met my, dat die Heere sê, Christen, kind van die Heere, die ding gebeur met jou, so dat jy uiteindelik kan sien, dat die Heere in daar die trakteer die werk met jou. En dan gee jy vir hom, vir die slaaf twee ruglijn, en vir ons ook wanneer jy leiding ervaar, en sê nie, kan die rede daarvoor is, hoekom ek sê, dat het die gave is, dat het die genade is, is jy die voorer, om die spore van Jezus te loop, hy wat gelijk, sonder om sonder te reageer, hy hoef nie sonder te reageer op leiding, dit is 1, want hy sê, hy het dus julle geroep, dit roeping, dat jy die spore van Jezus kan volg, dit verduidelik hy dan in vers 21 en verder, en dan uiteindelik sê hy in vers 23, nou wat maak jy met die, persoon wat jou benadeel, wat jou laat lei, wat jou laat zwaar want dit is een volgende vraag, wat maak ek nou met hierdie persoon, wat my leed aanvoed, nie, die punt wat hy maak in vers 23 is dit, toe hy geleid het hy nie gedreigd nie, maar het oorgegeen aan hom wat rechtvaardig oordeel en dat die Heere sê, gee hierdie kwadu, gee hierdie boos vir, hierdie mens, wat pijn in jou leven veroorzaak, vir die, hy is die recht hy kan die persoon beter straf as wat jy kan staan. en nou kom ons bij ons stuk 3 weet jy die, jy praat so mooi oor die huisgezin hy het in die eerste 7 verse praat hy oor die verhouding tussen man en vrou hy het 6 verse van die 7 wat hy gebruik vir die vrou en 1 verse vir die man so hy gaan nie die vers vir die vrou ons lees nie maar is vadersdag, so hy kan die versie van die mans lees en dan gaan ons verder, ons begin eindelijk by jouw stik 3 vers 8, en nou lees ons vers 7, daar staan, daar gelees het, van ons op saamwit, 1 Peter 3 vers 7, net so met julle manne, verstandig met julle saamlewe, en aan die vrouwelike geslag, as die swakkere eerbewees, omdat julle ook, omdat julle ook mede heb genaam, vir die genade van die lewe, so dat julle gebede, nie verindere mag worden, So vir 6 verse lang verduidelik die Heere aan die vrouwens, wat het beteken om onderdanig te wees, en dan sê in 1 vers, wat genoeg is om 6 verse te dek, manne, jylle met jylle vrouwens probeer verstaan. <laughs> wat een <die> opdracht. <laughs> um, maar wat hy sê is, as jy dit nie doen nie, jy nie denk dat jy gebede verwoersel word, hoe sikkel jy met gebede, hoekom voel het vir jou die Heere nie jou gebede verwoer nie? jy nie die verhouding met jy vrou recht Dat jy nie jouself in jy vrou sy spien is sitte na probeer te En dan kom my by vers 8, en dit is waar ons vandag die opskrif daar, broederliefte, geduld, verdrukt. Ons lees tot by vers 17, is twee gedeeltes, vers 8 tot vers 12, en dan vers 13 tot vers 17. Let op in die eerste vers na die vijf goed waar die Heere sê wat belangrijk is vir iemand wat leid en gaan hy sien, die 3 woorde wat hy hier gebruik, in ons tekstvers, 15, die opdracht, ons kom vandag by een belangrike aspekt van leiding, wat ons glat nie die oor, mag verloor nie, en peter is die vers achter, en eindelijk, die is allemaal eensgesind, jy die leiding, vol broederliefde, en ontferming, Vrienden, vergel geen kwaad met kwaad of skelbwoorde met skelbwoorde nie, maar sien in teendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is so dat julle sien kan beërf. Want wie die leven wil liefhe, en die goeie daag wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe, dat hulle geen bedroks spreek. Hy moet aanweik van wat verkeerd is, en die wat goed is, en vrede soek, en dit naja. Van die oor van die Heere is op die rechtverdige, is in sy oore tot hulle gebed, maar die aangezicht van die Heere is tegen die kwaaddoenis. Wie is dit, wat hulle kwaad sal aandoen, as na naakokkes is van die goeie? Maar as hulle ook moet leid, terwille van die gerechtigheid, salig is hulle, vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld, maar heilig die Heere God in julle harte, en wees altyd bereid, om verantwoording te doen, om elkeen wat van julle rekenskap eis, omkring die hoop wat in julle is. Het is dat moedigheid, en proos. Weet behoud van een goeie gewete, so en die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoener, hulle beskamig word, wat julle goeie lewenswandel en gericht is belast. Het is beter as, jy, as die wil van God dit eis, dat julle lei, want dat julle goed doen, as van julle kwaad. Het is so ver skriflesing, en die vermaakte woord van die Heere, om ons baie die hoofd in aanbidding. Vader ons, kom na jy, en jy sien hoe die vaders in die gemeente staan, en verantwoordelijkheid neem vir hulle gesinne, die manne wat het eindig ook vaders van wees. Jere, ons het die besonder voore, om in van jy, ons gesinne, te beskerm, te leid, te beskerm. Jy weet jere, hoe moeilik dit vir die christenmans word om hierdie verantwoordelikhede na te kom in een land waar daar al meer spanning is vir christenmaas, en vir onder ons doordevolk om werk te kry en die christenskap daar te kan uitleer. Daarom dra ons hulle aan die op, en is ons gebed dat hulle sien. weet hoe geweldig moeilig dit word, wat die beskerming betreft, in die tyd waar daar geweld is, in die tyd waar daar soveel misdaad is, ons gebed is, Heere, dat u ons daarin sal help, en sal bystaan, ons het die so loof, waar uiteindelijk wil ons as vaders, u kan staan, en kan sê, ek was priester van my huis, En die getuinis daarvan is dat my vrou en my kindes ook die aanbid. Dat die ons weet dat ons een voorbeeld moet lewe van ons vrou en sy kindes en dit is ons door ons mans. Een hulle uitdaging van ons selfe hoofdstuk met sonde van ons selfe hoofdstuk met verbleem. Die uitdaging is ook soms zwak. En ons vraag dat vandag vir ons perspektief heef, vir van ons, wat jy sit in ons loof, die Heere, vir die ondersteuning wat ons ervaar, van ons self probleem heen. Die ondersteuning hier binnen die kerk, van die kinders wat met soeke liefde saam bid en ondersteun, in mykaar draag. Die Heere Jezus, ons bid in die besonder vir hulle, wat geweldige verlies die afgelukte tijd ervaar heen, die brande wat plaasgevind heen, hulle wat persoonlijke verliesse ervaar heen, wat dit probeer te verwerken. Het is bitter nie, voor elke wat u sê, wat bolst die kwesties in my eigen leven, ons vraag, stuur die licht en die waarheid in ons, te leie, wil dit, self en dag, het vir ons help, dat ons sal uitleef, wat in die gedeelte van ons kan. Jezus ons heet, het staan, leindrecht in alle menselijke reaksie op leiding, en ons vraag jy, wil jy, die krachtiger in ons levens werk, as ons goed leven? wil jy, die heilige geest, en die hoort, so krachtig werk, dat mense jy, in ons levens, en selfs in ons leiding, mag raak sê, ek vraag ons in die naam, van Jesus Christus ons verloser, Amen. Jy saam met my vers 5, 10 waar heilig die Heere God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtreen die hoop wat in julle is. Sachtmoedigheid. Geliefd is in ons Heere Jezus Christus, wanneer die Heere Jezus ons leer bid, dan is die eerste bede van die Onze Vader, laat die naam geheilig. As die Heere Jezus, en om nou te onthou in die context waarby nou ons dit nou gesien het in Matthies' structuur, binnen hier die toebereikie structuur waar hy klem lee op die eerste en die laatste goed, En die belangrikste is in die middel, die focus van die hele berg die is die onse vader. Dit is die belangrikste gebed wat Jezus ooit vir sy kind is gee en wat hy vir hulle leer om te doen. En die eerste van hier die gebed is, laat die naam geheilig word. Dit is die belangrikste ding wat die kind van die heren bid, as hy sy oe oopmaak in die ochend, heren, jy moet geheilig word. En die vraag, wat beteken? Hoe doen die mens? Hoe weet ek of dit nou gebeur het, as ek vanavond my oor sluit en kan ek sê, die naam is geheilig vandaan. Hoe weet ek of dit gebeur? Die antwoord gee die Heer in hierdie gedeelte, wanneer hy praat met sy kinders wat leiding en smaakre ervaart, en in die gedeelte van Peter is, wanneer hy oor leiding praat, dan antwoord hy baie vraag wat ons sê. Verlede week was die vraag, hoe kom gebeur leid? Hoe kom het Gode toegelaat? En die daarop is, so dat uiteindelijk jy iets van Godse sien kan ervaar, wat gebeur, in die kind van die Heere saam. Die vraag wat hy vandag, beantwoord is, Wat sê mens daar? En hoe kom hier die vraag baie belangrik is? Is dat, een normale menselike reaksie, is dat jy onttrek. As jy by jou oon staan, en daar is een plaat wat gloei Jy weet daar die gang pijn toe, as ek is met my vun druk. Ek het al daar die fout gemaakt, hoeveel of die plaat gewarm is, jy druk om, en daar nou, waai die velle, die pijn, en jy rik jou hand weg. En dit is een normale reaksie nie met fysisch wanneer jy soe pijn ervaar nie, maar in jou leven. As jy pijn ervaar, dan rik jy weg, jy onttrek jou, mense moet nie na by jou kom nie, jy gaan sit in jou eie hoopie en jy probeer die ding verwerkt. En ons allemaal doen. Weet jy, ek het die trageer beleef van Lutmaat, wat aangeval is, Tani was alleen by die huis, die oom was by die winkel gewees. En het en het het vir Tani baie seer. Het haar gewerg, het haar vernieuw. En die, elke keer as ek daar kom, dan het die oom gesê, die oom nie, moet toch net nie praat oor wat gebeur het nie, want het is te seer. Weet jy, dit is my geweldige seer, om te seer die Tani uit, achteruit gaan en het eindelijk sterwe, sonder dat sy die geleentheid gaat, dat hy die ding kon uit, dat sy kon praat, dat sy dit kon verwerken. Weet hier, dis wat gebeur. As jy nie daar oor kan praat, as jy op jy eie hoopje gaan sit en het probeer te verwerken, as jy nie een veilige plek en een veilige situasie het, met iemand wat jy vertrouw, die jy daar kan praat en dan maak het jou sit en manifesteer hier die kwaad, op een ander manier, jy word, is jy siek, of jy raak depressie, hier is iets geweldig groot, want die sielkundig is ontdekt dit nou, maar die waarde daarvan is dat, die oomlik as jy praat oor die sier, dat het elke keer, wanneer jy die story oor vertel, is dit stuk therapie, is dit genees, want elke keer as jy dit vertel, Die Heere wat in jou woon, die is sy geest, vir jou, stik die perspektief by, help jou, niets daarvan meer te verwerken, met hierdie voorde verwerken, jy kan met meer inzicht, en uiteindelijk kan jy terugkijk, en, en kan jy begin, waarde en sin, in hierdie leiding van jou raaks, en die reden, hoe kom hierdie seer in my leven mislees, hoe kom ek hierdie pijn misdeergaan, nie kan jy sien, hoe die Heere jou in hierdie proces nader getrek het, dat jy uiteindelijk kan objectief dit sien, en nie vanuit jou seer dit sien, en maar sien, was hy moeten werk? Want ek is nou baie nader neer als voor hier die hier in my leven. Maar is een lang paard, en ek wil nie vir die oomlik suggereer dat leiding die geweldige leed en pijn die oorzaak in mense leven en trauma en seer is dit is en dit is vir die kind van die Heere ook En as jy op hierdie stadium denk, want jy om hierdie preek het nou rarig nie vreselik betrek, maar my nie, ek het nie hierdie probleem in my leven. Kyk mykie, ons gaan terug na vers 8, waar ons begin heet. Hierdie is toerusting vir jou, wanneer die hier een mense oor jou pad bring, hoe om iemand by te staan, weet jy dit het my so getref, ek het die laatste video opgeset, hoe iemand hierdie uitspraak maak vir die kerk, hy sê, oppas, die kerk, is nie een museum van heiligste, maar een hospitaal persoon en, en my sister, bedank van jou en my af, op ons hierdie sal uitleef, dat hierdie een plek is, waar mense welkom voel, hier is liefde en ontverm, nie net ek en my, hoekie en, en jou. Maar, vers 8, kom ons nu mylle, die 5 pilare van hulp, van iemand wat leid, sê die Heere, nummer 1, wees 1 gezind, wat beteken dit? Beteken nie, dink amal precies die selving, maar dink saam. Daarom het een doel wees, Godse verheerliking moet centraal staan, wanneer daar leiding is, wanneer jy self probeer te werk, en wanneer jy saam het medegelodig is. Jemand wil bijstaan, hierdie doel staan centraal, geen ander bijmotive as Godse verheerliking, dit is waar na ons soek, en ons gesprek te oorleid, tering van leid, van die dinge wat leid in die aardseering van die 2, medelijden, wat beteken dit? Dit is nie net, ach ek hoop het al goed met jou sterkte man, dus ek stap met jou een pad, met die Jobse vriende, het onsaglik baie vir Job beteken. Die 7 dae wat hulle by hom gesit oor hulle begin praat. Toen hulle monde begin oopmaak, toe begin die milik. En na 7 dagen wat hulle net by hom gesit, die onsiglik baie, die jylde poof, die jylde, les die week weer van iemand, die vrou wat beskryf, die haar paal is, van van mense wat haar ma ondersteen het, en baie keer net haar ma gevat het, en hulle het eentje van stap in die park, en daar is daar die ondersteuning die vanaf, gedra, jy daar die fase van haar Net daar te wees. Oos is bang vir mense wat sê, Hoekom? want het raak ons, en jy, jy weet nie wat het te sê nie, jy wil graag, het in jou om graag beter te maak, en jy weet nie om beter te maak, nie so jy vermijd het, lief is. Hy in hierdie gedeelte, en hy sê, weet vir my sister, wie is, lui, jy luid, jy luid saam. Hef verstaan jy nie, ek weet nie wat het is om my kind te verloor aan die dood nie, maar as kind van die Heere kan ek nie by ons sit en hou. Niet waar, is wat die Heere hier sê. Nummer 3, vol broederliefde, dit kom uit liefde, christenlief christenliefde, liefde wat van harte om. Wanneer ons met leiding geconfronteer word, is dit wat baie keer wat mense had u beskom. Die mense liefde ervaar. 104, ontverming. En dit is wanneer hier die broederliefde uiteindelik nabait. Wanneer mense kan sien, jy geel werk Dit is die optrede die gedrag die gebare, die boodskap, die voordierend daar wees. Die kind kent, over die huis kom met jou tra, en die daar, en sy weet, hoe om daar die ene persoon. Het is ontverre. Die Heere vraag van jou en my, iets daar, als u terugkijk oor my loobaan die afgelopen wat het baard is die 100 jaar, wat die predikant is die vaders, die hier in my leven gebruik, wat hulle vir my ontferm, die baie keer recht geelder, touw wees gemaakt, leiding geelder, dank die al daar die lief, my vaders was. En uiteindelijk sê hy, vriendelijk, Ja, dit sin speel ook daarop, dat die soms, en ons boerevolk is uitsteken daar, met die bykie hemel, tragerie aan toe. Maar hierdie is een glimlach liefde, waarvan die Heere hier praat, dat mense kan uitvraag. En nou sê die Heere, in ons tekst vers vers 5, maar heilig die Heere God in jyl hart, en hy sê, wees altijd bereid om verantwoording te doen aan elk wat van julle rekenskap is omkreeg, die hoop wat in julle is. En nou is die vraag net dit, wat ons gaan probeer antwoord, wat is dit? Wat is die hoop, wat in die kind van die Heere is? Wat mense raak sien, en wat hulle laat vraag. Weet jy, het nou huiswerk, ek gaan, as ons waar hy die saak hanteer het en het vraag, dat hy vanmiddag vir die huis mis sit en hy ding gaan deurwerk met die saak. As iemand na jou toe kom, die jou sê, my sister, allemaal van ons gaan soms swaardier, maar ek sien, jy hanteer het op een ander manier. Wat is die, Wat is die hoop wat in jou is? Hoe u krijgt die vraag? Dat jy kan antwoord, dat jy tyd gaan maak en tyd gaan insie, daar gaan bid en in die woord van die Heere die antwoorde gaan soek, hoe is dit jou persoonlijk van toepas? werk die Heere sy hoof in jou leek? Maar goed, kom ons vanuit van die kant af. Hierdie hoof is in die eerste plek soos wat het beskryf word in hierdie gedeelte in vers 14 en begin maar as jy ook met leid, terwille van die gerechtigheid salig is jylle net gehoor in die zalig spreking waarmee dit afsluit, is jylle van die jylle leid hulle van die karakterheid en hy sê, vrees hulle glad nie en wees nie ontsteld, dan hierdie hoop is iets, wanneer jy leiding ervaar en nie vrees het vir die mens weet nie, daar soeke getuien is van christene wat dit ervaar op daar die oomlik Wander jy normaal weg in paniek, so vries, of so vlug, so vecht, die kalmte wat net vir die Heer had, en die een na die ander getuin hoor ek dit, dat kinders van die Heer is, so my broer en my sister, moet nie, nie bang wees, vir daar die oomlik, jy in die geweer loop nie pas. Vir daar die oomlik, jy die grootste verlies van jou leven of die oomlik ervaar, nie bang is dat. Want die hoop wat in jou is, is die hoop wat nie bang is. Nou, hoe gebeur dit? Hoe krij ek die bangheid weg? As die joom nie nou sê, my broeder en sister, haak ons van die bangheid. Hoe doe ek dit? Dat is die manier wat beskryf word in Johannes, in Johannes 4 sê die heren, want die liefde drijf die vrees naar buiten. As God jou hart vol met sy liefde, is daar nie plek nog die bangheid. Die hart is vol van Godse liefde so die gebed wat ons bid, jyre, vol my so met die liefde, dat ek nie bang is vir mense, dat ek hoop in my het, dat ek geen vrees, vir mense, wat, mens? wat kan die mense my doen, jyre sê self, jyre, jyse sê, vrees God, dat jy in hel kan werk, die mense bang is, so, die hoop wat in ons is, is die hoop, wat nie vrees, hy gaan verder, Hier is een hoop, 15, wat bereid is om verantwoording te doen. Hoe krijg ons dit recht? Hoe krijg ek een hoop wat verantwoording kan doen, wat kan sê, kan verduid? Ons het net een bron van hier die inlichting wat moet weergegewe word en dis die baarde. En dis so kom ons die woord van die Heere moet me en as jy in 'n situasie kom waar jy voortdurend gekonfronteer word met jou eie worstelinge, is daar geen beter plek as die psalms waar kinders van die Here telke male 'n worsteling deurgaan en dan een lied daar skryf. Dit is 'n psalm. Dit so is die hooppad in die kinders van die Here is, is. Die hooppad gewortel en gegrond is in Godse se woord. Dit is die anker, dit is Dit wat ons in die rechte richting plaas, elke keer as ons richting loos is, as ons vir so skaap is, sê hoofstuk 2 wat rondwaal, gaan terug naar Godse woord, gaan soek die antwoorde daar, maak tijd en moeite met Godse woord. Je het alles wat jy nodig het vir jou leven, tot die dag wanneer jy jou laatste asem uitblaas, al die toerusting, is in Godse woord. Elke beginsel wat jy nodig het vir jou levensbesluit, van hoe hanteer ek nou dit, is Laaste twee aspekte, gee aan die einde van vers 15, wanneer hy sê, hierdie hoop, wat in julle is, word my, 101, en zinke, nummer 3, sagmoedigheid, en my vrees, aan iemand anders oor, want hy praat met sagmoedigheid, dan is het omsachtlik belangrijk, want daar is so mak meer weer, dat jy op punt kan kom, waar jy kan dink, maar, ek het hier oorwinning behal, dat jy vir mense die boodskap kan sê, man, delf nie diep in jou, in jou innerlijke wees, en jy die kracht, om op te staan uit hier die moeras van jou verslaafdheid of sonde, of hartseer, of fein. Weet dat in my die kracht is meer in jouself, en dis in God En met sagmoedigheid kan jy uiteindelik getuig, self kon ek nie, maar hy het. Hy is die ene wat my opgetel het, my gedraag. Kan jy uiteindelik soos wat ons in die salig spreekende gehoor het, wanneer hy sê, jylle is sout van die aarde, jylle is licht van die wereld, laat jylle licht sooskyn dat die mense dit sien, in jylle en jylle vader wat in die jimmel is verheerlik. Dit die doel. Nie dat hulle dink, joeg, daar die is om sterk, Aan die persoon dan rechtig vermoe om probleem het dan. Maar dat hy nie, nie sê, wat sterk mens, maar sê, wat groot God, wanneer hy met jou en my te doen krijg, wanneer hy ons borstel dier ons probleem. Wat een groot God, en jy daar die boodskap met zachtmedigheid te draag. In een medesom, in een medelijden, daar in swoop, sif so vir En dan uiteindelik sluit hy dit af met hierdie woord wat gebruik word vrees. En ons word dreig vir. Dit van die heilige. Wanneer jy besef hier is iets groter as jouself. Steen van die tyd waar baie mense die dewel wil bevorder dat mens net sy innerlijke kracht raak sien en vanuit sy eie gemoed sy probleme moet hanteer. Die kind van die Heere die Christen sê nie. My hele leven gaan om die eerbied vir die Heere. Dit is hier die vrees wat hier beskryf. Ek is verskap as een mens om om te verheer En is hier die eerbied vir die Heere wat maakt dat ek nie op my leiding reageer met zonde nie. maar dier my tranen, dier my pijn, dier my swaas, volstel om God te vind. As ek om vind, moet ek Wat is die huiswerk? Die huiswerk is dit, iemand kom na jou, en hy praat vir jou, my broeder, my sister, my vriend. Ek weet, jy gaan dier leiding, maar ek sien my hanteer het, Wat is die geheim? En is nodig dat ons al tyd maak daarvoor, om hierdie antwoord te kry. Dit is nie goed genoeg. Dit iets geweldig groot, en dit is geweldig moeilik, want jy kan nie net sê, wel, my ma en pa had gegloos, hoe ek, ek is maar in tradie traditie gaan ek aan. Belangrik dat jy diep sal deel van jou eie lewe om, om seker wat is die fundament van my hoop en Heere geën in sy woord vir jou leiding, die leiding, die licht, wat precies in jou leven die bron van lucht is. So dat jy vir mense kan sê, my leven het ek dit ervan, dier in my gebed verantwoord, beantwoord. of, my leven het ek dit ervaar, dat het waar is, Jezus was by my, in my dal van doodskaai, ek het sy teenwoordigheid ervaar, of die bron van my hoek, kom eenvoudig net van God, ek sien om in my geest te ek luister na om, wanneer hy met my praat uit sy woord, ek gloe om, wanneer hy met my sê, dit is die beloftes, wat ek aan jou toevertrou, ek is met julle al die dag, ek gee vir jou kracht, ek tel jou op, ek help, ouwe en siste, wat is jou En ek denk, het is dat ons daar die saak uitmaak, want hy sê hier in vers 15, en ek denk, hier moet ons die Heer sy woord letterlijk opmeem, maar hy sê, maar heilig die Heere, jylle God, en jylle harte, en jy heilig die Heere, wanneer vers 8 sy vijf goed in jou lewe, teenwoordig is, wanneer jy mense hanteer, jy heilig God, wanneer jy met mense kan praal, oor jou seer, wanneer hier hoop wat in jou is, nie een hoop, is nie een hoop. nie een hoop, wat bang is, oor waardoeners, mense wat jou bestaan, maar alles oorbeldigende liefde, vir mense, is een kan getaan, en hy voel jy is nog nie op daar die stadium kan wees, die Heere wil op pad met ons, jy sal maar jou seer, die oom, het uiteindelike vertaaiings, en het lot op jou vraag, kijk terug op jou pad, hoe die Heere jou gebring het opnieuw, die mens is nie altyd bewus van sy krachtige werk in jou lewe, die persoon het gesê, jy is al bewis van drie voet, terwijl God bezig is met 10.000 voet in jou lewe, maar weet, my loof sy kind nie ons bezig, om ons vragen nie, dat hy hierdie vraag sal antwoord, Heere, wat sê ek nou oor my luid? Dat hy door sy woord en sy geest vir jou die antwoord sal geef, as iemand vir jou vraag, want dit is die uiteindelik die doel, die leiding wat jy doorgaan het, nie met betrekking op jou self, nie met betrekking op ander, wat jou pad krijs, en wat jou self krijs Waar hy daarop voor, om antwoord te geef, dank vir jou. Amen. Jy hemelse Vader, ons bid nou dat U vir ons elkeen sal help om antwoorde te kry op hierdie vrae as iemand vir my vra. Dat is hierdie hoop in jou. En dat ek hierdie hoop kan deel. Here, gee weer die pad wat U met die alkeen van ons geloop het, dat hier ken ons leer. Jy ken ons hartseer, ken ons sê, jy ken ons, ons bring het vandag op neta ene. Heere, dit is my groot eerbeek en vrees, dat ons sê, dankie, die sê, my leven, wat my nader aan u draait. Toen die, draai. die sê, wat maak, dat ek weet, ek het die nodig, ek kan nie sonder die. vir die weise waarop jy in my seer werk so dat jy nie uiteindelik die hoogmoedige getuindes lewe om te sê, ek, die oorwinning baan, maar dat ek kan getuig, daar is die vader die hem, wat my hart hoon, groter is, is my grootste sê, wat my nader trekt, en spuite van my sê, wat my optel, wanneer ek nie kan aangewe, wat my trane afdroem, en my vloei, wat my terugbring, wanneer ek in sonde wil reageer, en ek in my hoekie wil wegkryp, mense oor my pad bring, wat my nodig het, en hulle nie moet. Enkeerig, die krachtige wijze, waarop die in en dier ons werk en spuitel van ons ons loop die daarvoor, in Jezus naam. Nou.